Доженемо, не доженемо, а погнатися треба, сказав сова. Вони вивели малка на двір, посадили на запасного коня, скрутили мотуздям руки й ноги і, не гаючись, рушили у путь. Відпочивати після тяжкого переходу було ніколи. І вже наступного дня кий розіслав гінців в усі кінці полянської землі. Розу з двома десятками воїв за Дніпро, щоб повідомив за роди про обрання нового князя, якому відтепер вони мусять покорятися, і щоб привів звідти рать. Коня – на стугну, а братана – на ірпінь. Наказав їм теж повертатись якнайшвидше з військом і припасами для нього. Ясенаж з десятком воїв відправив до родня, на розшуки цвітанки, хорива та боревоя. Потім посадив свої роди в зручних для життя місцях, на лісових галявинах, на берегах довколишніх річок, струмків та озер, на недавніх погарах, учинених рукою перуна. Наказав, не гаючись, будувати для родовичів хижі, а для скоту, коней овець, свиней та птиці повіті, і відразу закипіла робота. Плем'я Русь віддавна було працьовите і дружне. Роди звикли допомагати один одному. Тепер теж працювали спільно і передусім почали зводити житла вдовам і сиротам загиблих воїв. Досвідчені дроворуби валили сосни, різали плахи, обкоровували їх, зводили зруби, інші ставили дахи, вкривали очеретом, треті робили повіті, заплітаючи стіни хмизом та лозою, а жінки тут же обмазували їх глиною. Бабусі готували для родів їжу, а всі інші, навіть діти, які щойно зіп'ялись на ноги, збирали ягоди та гриби, від яких ліс аж стогнав так уродило. Всім знайшлося заняття. Ніхто не сидів, склавши руки. Собі Кей облюбував місце на горі, яку родовичі так і прозвали – Києвою горою Вона панувала над довколишніми просторами Звідси було видно далекі високі кручі Поділ з глибочицею і почайною Селище Стрия Межамира Над тими невеликими річками Дніпро За Дніпря А в ясний день гирло Десни Гарне Зручне місце Хто б куди не плив по Дніпру, не оминув би гори всі на виду. Та й до сусідніх племен, древлян, дриговичів, сіверян добиратись недалеко. А головне просто, легко, водою. Від неспокійного степу ж, де, змінюючи одна одну, рискають у пошуках легкої здобичі орди кочовиків, це місце захищене темними пралісами. Непрохідними борами Ще сів З родом своїм За глибочицьким яром Теж на високій кручі Та будуватися, як і старший брат Не починав Бо домовилися вони з ким Спочатку поставити хижу для хорива та малуші Собі встигнемо Зробити, сказав Кий А малушка тужить Не дівчина, не вдова Добре, якщо хорів повернеться. А якщо ні, то ж маємо подбати, передусім про неї. Ось тут, на цьому шпилі, і закладемо для них гарну хатину. Прибуде хорів, хай живе, і розмножується його рід. Гора, на якій зачали вони для них житло, знаходилася поряд з Києвою горою, була трохи нижча, але зручніша для захисту бо зі всіх боків її оточували глибокі яри, а з матеріком сполучалася вузьким сідлоподібним перешийком. За кілька днів на ній виросла хатина, огороджена чистоколом, а побіля неї повіть. «Ось тобі, малушко, пристановище», промовив Кий, вводячи невістку до хишки. «На перший початок непогано», а повернеться, хорив. Збудуйте собі краще. Дякую.